إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذب الله فلا مضل له ومن يدغله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَتْ تَقُوا اللَّهِ وَلَا تَقُمْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدٍ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشرف محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدأة وكل سئة ضبارة وكل ضمانة في النار Ikhwatul Din rahimani, warahmatullah. Tandaan, Rabiul Wali yang dicintai, yang kami cintai dan dimuliakan Allah. Senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah, keberkatan yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, kesempatan untuk mengkaji ilmu. Maka sepantasnya untuk kita syukuri semuanya itu. Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menikmat-nikmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Kita sudah membahas Beberapa perkara yang bisa menudupkan hati Terakhir kita bahas tentang At-Tawakul Yaitu Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Tawakal ini Merupakan Benarnya atau jujurnya Hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka bahasa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 sebab adamul akhdi bil asbab ta'nun fit tashrih. Orang yang tidak melakukan sebab-sebab itu merupakan tikaman bagi syariat. Tuduhan bagi syariat. Bahawa syariat menjadi yang disalahkan nantinya. Wala'i tikotul asbab ta'nun fit tawfid. Ada pun orang hanya meyakini dengan sebab-sebab saja. Hanya mengambil sebab semata.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 Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Adapun wara' adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang bisa mencelakakan untuk urusan akhiratnya. Oleh karena itu, Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahawa gerajat az-zuhud itu lebih tinggi dibandingkan dengan al-warah. Az-zuhud adalah terkuk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 Ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. nya Wa anfa'ul mahabba ala al-ittlaq wa ujabuha wa a'naha wa jalluha mahabbatu man jubilat al-kulub ala mahabbatihi. Wa fatwat al-khalikatu ala ta'lihi. Adapun manfaat yang paling besar.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 Maka hatinya akan bergantung kepada Allah dengan kecintaan, bil maḥbawan hijjal, dengan pengagungan bertakzim, hijjal dengan memuliakan dan mengagungkan wabzul luhu dan dia meredahkan diri kepadanya, wal khudo serta mengginakan dirinya kepadanya, wataabut dan menyebab kepadanya, wal ibadatul taksluhu illallahu wahdah dan ibadah tidak akan bisa benar kecuali hanya kepada Allah semata dan ibadah itu ya kamalul hubb ma'a kamalul khudu' wal dan ibadah merupakan kesempurnaan kecintaan yang bersama dengan kesempurnaan al khudu' wal dzul yaitu merendahkan diri dan hinakan diri ikhwan fi pendengar roja, dimanapun saudara berada memang makna ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh al imam al kurtubi adalah al khudu' wat tazallul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 Ismun jami'un likulli al-aqwāl adalah semua perkara ismun jami'un semua perkara yang dicintai oleh Allah dan ridha Allah baik perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin maka di sini ibadah ini tidak boleh dilakukan kecuali yang disyariatkan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 di dalam kita merealisasikan cita kita kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat tersebut yaitu dalam surat Al Imran Allah berfirman, "Kalim kuntum tuhidun Allah, fadtabiuni yuhidzukum Allah, wajafir lakum dunu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 Kemudian Allah menguji mereka dengan ayat ini. Apa maksudnya? Ditegaskan oleh Al-Hafiz Al-Mukasir, "Hadhihi al-ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala at al-muhammadiyyah fa innahu kadhibun fi da'wahi fi nafsi al-amri hatta yattabi' asy-syara'a al-muhammadiy wa ad-din wa nabawi di jami' akwalih, wa'afalih, wa'huwalihi, kma fadat fi al-sahi' an rasulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Anhuqala, man amil amal yang tiada yang mura, wa waradun. Rasul Buhari dan Muslim. Al-Hafidh Bukhari beliau mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim, merupakan sebuah pernyataan yang sangat tegas bagi orang-orang.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 walisatu ala atariqah almuhammadiah akan tetapi dia di dalam cara merealisasikan cintanya kepada Allah tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam fa innahu kadhibun maka ketahuilah orang tersebut sebenarnya telah berdusta atas pernyataannya itu ya fi nafsi amr. fi nafsi alamr pada perkara tersebut, hak Syeikh sampai orang tersebut mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW di dalam dia mencintai Allah dan agama Nabi tersebut dalam semua fiak wali, fijam wali, perkataannya, wahalih perbuatannya, wahwali dan keadaannya, sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Man manamilah amalan. Barang siapa yang berbuat suatu amal Yang tidak ada perintah dari kami Maka tertolak Maka pendengar raja Yang dirudai oleh Allah SWT Dicintai oleh Allah SWT Mudah-mudahan Di dalam kita beramal Kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Bahwa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 Ketika menjelaskan ayat surat al ahqaf ayat yang terbelas, "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْنَ" وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْنَ الَّذِينَ عَمَنُوا لَوْ كَانُوا خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ بِرَكَاتَهُ. Orang-orang kafir, yaitu pemuka-pemuka kuarais -pemuka kepada orang-orang beriman, yaitu kepada orang beriman dari kalangan doa dari kalangan orang-orang yang miskin, seperti bilal bin Rabah habba habba. Dan kemudian Ammar bin Yasir. Apa kata mereka orang-orang pemuka Quraish tersebut. Ma Seandainya Islam itu baik. Tak mungkin. Para apa mereka itu. Yaitu orang-orang lemah itu. Yang mereka maksud kepada. Seperti orang Furti Bilal. Bin Rabah. Ammar bin Yasir. Orang-orang miskin. Tak mungkin mereka mendaulikani kata mereka. Maka kata Ibu Kasir. Semua perbuatan, ya, semua perbuatan yang dilakukan oleh yang tidak dilakukan sahabat, perkataan maupun perbuatan, maka itu adalah bid'ah. Ah. Semua adalah bid'ah. Ah. Oleh karena itu, ikhwan pilihan, Rahimahni wa Rahimakum Allah, dengan roja, dimanapun anda berada, hendalah kita di dalam beribadah, dalam kita mere merealisasikan cinta kita kepada Allah. Harus muqayyad Ya Diikat Dengan syarat Adalah Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Mari kita buka Bagaimana Al-Hafir ibn Kasir Di mana beliau adalah Madhabnya Al-Syafi'i Ya Dengan tegas Beliau mengatakan Dalam Tafsir Penjelasan ayat surah Suratan Ahqaf Ayat 11 Kepada saudara saya kaum muslimin Seluruhnya Yang sampai Suara ini kepadanya, maka perhatikan dalam fakir tersebut setiap perkataan, perbuatan yang tidak dilakukan para sahabat maka Allah perkara tersebut disebut oleh beliau dengan tegas adalah bid'ah. Ah. Sampai beliau mengatakan lauqanoh kayran, laka babku nahilais, seandainya itu baik pasti mereka mendaului kita. Artinya seandainya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 yang tidak dilakukan oleh para sahabat bagaimana Al-Habdi dengan tegas mengatakan perkataan, perbuahan, perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat maka itu adalah perkara bidah di mana abdi bin'ah adalah perkara baru yang dimasukkan ke dalam agama yang diharapkan dengan melakukan itu pahala dari Allah SWT sementara tidak ada contoh tidak ada tuntunan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 ثم قال المؤلف ثم berkata wallahu ta'ala yuhibbu min jami'il wujuh wama fihi inna man yuhibbu tabi'an li Allah subhanahu ta'ala dicintai lidatihi min jami'il wujuh dengan karena zatnya dari berbagai macam arah Adapun yang lain Allah subhanahu ta'ala maka dicintai tabi'an li tabi'an yaitu mengikuti karena kita cintanya kepada Allah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 Setiaurah dan aku azab pasti semuanya memerintahkan wajibnya mencintai Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala al nasi, mayyatahidun min dunillahi anla dan yuhidbu naumka hubulla, amanu ashadu hubullilla. Sebagian orang itu ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan.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 di dalam merealisasikan cita-cita kepada Allah, haruslah dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulinkum tumtuhibur Allah, fattabiuni yubdetum Allah, wa yafirlakum dunyabukum. Atakallamu bila kalian mencintai Allah maka kuti aku maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni kalian. Itu sebagai janji Allah bagi orang yang mencintai Allah sesuai dengan syariat Allah sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Jangan kita membuat syariat sendiri di dalam kita merealisasikan cinta kita kepada Allah. Allah berfirman: An am, amlahum syaraka, syarau minatini malam yerdamhi ya Allah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah subhanahuwataala. Alim Abu Shafi' bila berkata: Rahimahullah Allah, manistahsanakur syara'. Ah. Barang siapa malam ini baik Bahwa ini begini baik menunjukkan cintanya kepada Nabi Bahwa begini baik menunjukkan cintanya kepada Allah Padahal tidak diajar karena Allah dan Rasulnya Atla kata beliau Fakus syara'ah Laka orang tersebut telah membuat syariat Telah membuat aturan Dan ini merupakan perkara yang sangat berat Kita beri contoh anak saja Pada petanan masyarakat yang terkecil Misalkan RT sudah membuat aturan, kemudian ada orang membuat aturan lagi yang baru yang menyelisih aturan RC tersebut, atau dia bikin peraturan lain, maka tentunya RC itu tidak akan pernah rela dan dia akan memarahi orang tersebut. Kenapa bikin aturan? Kamu tidak berhak membuat aturan. syuraka. Apakah mereka punya sekutu-sekutu? Syara'u -sekutu? mina dini malam ya dzam bihillah membuat syarak yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.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 Mencintai Allah lebih dari anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Ya. Ketika Umar disuruh mencintai Rasulullah, dia mensyaratkan, ya, ya Rasulullah mencintaimu kecuali jadi itu. Laahta aku, ahabku ini min nafsik. Tidak sampai aku dicintai oleh engkau yang paling dicintai daripada manusia seluruhnya. Nah, mencintai Allah dan Rasulnya sangat terkait. Allah, kalau orang meminta Allah, harus ikuti sebagaimana cinta Rasulnya. Demikian, Ikhwan. Barangkali sampai di sini, uraiannya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang untuk selanjutnya. Saya akan kembali kepada Al-Aqilah, Fadil, Omar. Assalamualaikum, Salam. Namun, terima kasih banyak atas materi yang begitu sangat bermanfaat untuk kita.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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ رَجَ <لمس> راديو <ten> دعوه <america> اهل السنه والجماعه لِذَاكِرِينَ وَذَاكِرَة A'udz bil-Lahim al-Shaytan al-Rajim. Baala, inna ma'ashku bithni wa huzni ilillah. Wa'alamu min Allahi ma la ta'lamu. Rajah. للذاكرين والذاكرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Bagaimanakah kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa mahabbatullah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. bagaimana tadi sudah disebutkan oleh penulis bahawa kecintaan kepada Allah itu ya, bisa dimulai dengan apa? Dimulai, maksudnya adalah at-tawbah. Bertobat kepada Allah. As-sabr, sabar. Di mana makna sabar sebagaimana sudah kita jelaskan ya, sebelumnya, yaitu sabar itu hat nafsi, menahan diri. Dan sabar ada tiga macam menahan diri asobru fito atillah. Maka kita mengerjakan ketaatan kepada Allah asobr, ya, anma siatillah bersabar tidak melakukan maksiat kepada Allah, wasoberala adzrailah dan bersabar dalam kita menerima takdir Allah subhanahuwataala. Maka kalau kita sudah memulai dengan ini, insyaallah akan ada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Nah, Ustaz ya. kita akan angkat berikutnya dari penelpon kita, Musad. Iya, topik berlawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa nih, Bapak? Dengan Rudi di Depok. Ya, um, mohon pak, radinya dikecilkan agak feedback di studio kami. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ya pengen nanya nih Ustad, kan ya. kalau kita cinta sama Allah itu kan harus berdasarkan syariat Nabi ya Ustad ya? Betul nah. betul ya. Nah, Ma maaf Bapak sebentar, ya. tolong nah. dikecilkan kembali radionya Pak? Ya ya. ya. Nah, soalnya feedback suaranya. Ya. Sudah yang Pak? Tanyakan. Iya. Uh, ketika saya sholat ini, kalau lihat itu ya, yang menunjuk jari tangan dari mulai awal ataukah pas syahadatnya aja gitu? Itu aja supaya selesai dengan sunnah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz. Ya, kita me, apa namanya isyarah dengan aqshabah, dengan jari telunjuk. Sejak awal kita tasyahur dan kita menggerak-gerakan jari, sebagaimana riwayat Abu Dawud, ya, ya dan jihadah dari Sulaiman, ya, sambil menggerak-gerakan jari, ketika dari awal, ya. dan hadits yang shohih dari Abu Dawud, demikian dari awal Bukan ketika pada waktu atas sahabat, Tapi dari awal, demikian Nah Ustaz. Baik kembali kita akan angkat Pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana kedudukan orang Yang takut mati karena Merasa amalan baik yang akan dipertanggungjawab Yang dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah, belum ada apa-apanya apa benar seperti itu Ustaz? Seorang mukmin bersikap zokalah khairat. Silakan Ustaz. Iya. Iya, benar ya. Maka kita harus ada rasa takut. Maka di dalam kita menghadap, menghadap kehidupan ini ya secara umum dan kita beribadah itu anu sunnah wal jamaah dia dibingkai dengan al-khauf, waraja' wal, wal mahabbah. Dalam beribadah dia ada rasa takut, khawatir jangan-jangan nanti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 Kemudian juga ditunjuk cinta, dan kalau hanya cinta saja, cinta saja itu sindib. Bagaimana keterangan eh, Profesor Dr Abdullah Al Jibrin, ya, di dalam eh, tazhit al Akidah Islamiyah. Oleh karena itu Al-Sunnah dalam beribadah adalah haruslah takut. Ya. ya, tadi itu takut di, di oleh Allah, takut ibadahnya tidak terima. Semoga Batin Allah.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 akan dihisa, akan di, diperiksa oleh Allah, akan ditanya oleh Muqar Nasir, akan disiksa, maka dengan rasa takut itu, harus dia bergerak untuk minta ampun, bergerak untuk bertobat, bergerak untuk melakukan ketaatan dan mem memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Demikian. Maka kesimpulannya Allah Sunnah dalam beribadah, rasa takut, rasa harap kemudian rasa cinta kepada Allah. Demikian. Allahuakbar. Nah, Mas Kita akan lanjutkan dengan pesan singkat yang sudah masuk, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana dengan orang-orang yang Sudah meninggal, kemudian ia tidak tahu Dengan sunnah selama itu Ia nyetaklit dengan ulama mereka Apakah amalan ia akan tertolak Semua syukuran Ustaz dari Edy Di Jakarta, dari Edoi di Jakarta Ustaz ya. Siapkan Ustaz uh, iya. Uh, Dalam agama kita itu ya, Yang harus ada Kaedah semuanya adalah Tawafur suruh wa tifaul mawaneh semua perkara terpenuh syaratnya dan tidak ada penghalang maka kalau orang misalkan ee, orang tersebut melakukan kesalahan jelas itu salah tapi ternyata ada penghalang karena dia tidak tahu maka kesalahan tersebut insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda innallaha tajawaz li ummati alkhata' wannisyan wa mashkur al 'alaihi rawi ibnu majah hadis sahih bahawa Allah akan mengampuni, akan melampaui dari umatku kesalahan yang tidak sengaja, karena lupa, kemudian karena tiga, karena terpaksa. Maka Allah bersuara, wa wa wabakarab, wabakar, wakunna wa muadzibina hatta nafas Rasulah. Kami tidak akan menilai sampai kami mengusut Rasul. Maka apabila seorang memang tidak tahu, ya dan tidak tahu, kemudian bukan pura-pura tidak tahu dan bukan karena tidak tahu menahu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 Ya sudah dengar sunnah, tapi masih berada di tasbihna. Maka orang tersebut mudah-mudahan Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ah, Masab. Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita, Ustaz di sentuh dengan Pak Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya, silakan Pak Maulana. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, rahmatullah. Saya dari kecil saja, jadi dibimbing di ulama ahli bid'ah di pesantren juga pesantren ahli beda termasuk lingkungan tahlil, lingkungan ushooli, lingkungannya sem semacam itu Ustaz. Ya, Pak, terus ya. sekarang saya setelah mendengar dia, uh, ya, saya ada uh, hati saya agak tergerak sedih ya sedikit-sedikit ya, terus uh, saya menasihati paman juga wak-wak saya, tetapi mereka tentang, saat anggapannya saya ini ya. aliran lain, aliran berbahaya ini Ustaz saya mohon doanya agar dikuatkan keimanan saya ke sunah dan juga gimana caranya Ustaz untuk uh, memayinkan me situasinya Ustaz itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. yang beliau pertanyakan pertama bagaimana sikap menghadapi mereka dari kalangan pedagang apa namanya keluarga terdekat atau juga mungkin teman dan sebagainya yang kedua Muhammad doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah banyaklah berdoa minta istiqomah kepada Allah banyak berdoa untuk minta apa namanya diberikan ee uh, hati ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da id haytana wa hab lana min ladunka rahmat innaka ya Allah jangan kau condongkan hati kami ya kepada kesesatan setelah engkau beri kami petunjuk dan hidayah dan minta berulang-ulang ya mukhlis bel keruduk habitkan tiada hati Ya Allah yang memulih balikan hati Tetapkan aku di atas agamamu. Maka banyaklah berdoa seperti itu. Dan kepada Bapak mawana kepada yang bertanya beri beliau carilah doa-doa tersebut ya sehingga kita benar-benar e, hati kita khusus dalam berdoa dan Allah mengukuhkan hati kita. Kemudian bagaimana sikap menghadapi keluarga? Memang betul bahawa kita Diserintahkan Luamdir Ashiratkan Al Qabid beri peringatan kepada keluarga terdekat. Namun tentu saja harus kita lihat batasan batasannya kemudian yaitu syarat-syaratnya, yaitu harus di atas ilmu, mendawai orang harus di atas ilmu. Sebagaimana Allah bermulakan: "O kulhadisabili adaunilah Allah ala basiratimana wa man tidak berani". Inilah jalan katakanlah ini jalan Muhammad yang Aku menyuruh menyeru kepada Allah di atas ilmu, di atas sirah-nya. Maka kalau memang kita tidak memiliki kapasitas ilmu tersebut, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyerunya. Namun bagaimana caranya? Karena kita ingin saudara kita, wakita, semuanya yang dekat dengan kita itu tersinari oleh cahaya sunnah, maka pertama, siapkanlah kita dengan akhlak yang baik.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 Apalagi kita baru mengerti, lihat kepada perubahan berlaku Demikian, Allah wa'alaikum Nah Ustaz, baik Selanjutnya kami akan angkat kembali dari penelpon kita Ustaz Di Cipangis dengan Pak Khairudun Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ya Ustaz, Alhamdulillah <coughs> Sebenarnya saya juga ambil sama yang tadi Ini saya pertanyaan bukan itu <laughs> itu sudah masih terus berjalan Alhamdulillah ada dua, eh, radio roja ada Ustadz Watmela. Ya. Saya mendapatnya. Tidak ya mungkin satu orang. Iya. Jadi Allah. Ya, Allah. yang saya mau tanyakan sebenarnya ini tadi saya ada teman menanyakan eh, sholat tahajud dan sholat malam itu bisa diganti dengan amalan membaca kalau nggak salah di bulan Eh, terakhir baka koror apa apa gitu. Apa saya boleh kalau saya bilang sih, tidak tidak bisa gitu. Karena di mana pusat? Hidup? Ya cukup pak. Iya. Ya. Terima kasih. Sama -sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz. Alhamdulillah berapa sering para pendengar merasakan manfaat dengan adanya radio Roja ini, maka kami juga mengharap doanya para jemaah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 sehingga nanti kita bisa meraih hasilnya semuanya bersama-sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan tentang digantikan dari tahajud dengan bacaan, saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan keterangan seperti itu, ya. dan dia harus mendatangkan dengan dalil kalau dia bisa mengatakan seperti itu. Ya. Dan uh, sholat lahir merupakan sholat, ya Abdul sholat, Adil Faridah, sholatul lahir kata Nabi. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Demikian, ya. Demikian Pak. Maafkan. Nah, Musad. Eik, sanjik kami akan angkat dari pesan singkat, Musad. Ya. Assalamualaikum, Musad. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dari Musdalim di Depok, beliau menanyakan tentang seputar kecintaan kepada Allah, di mana beliau pernah mendengar sebuah kisah di mana seorang ulama meletakkan tangannya di atas, di atas api lilin untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan apakah itu bukan perbuatan yang menyakiti fisik kita untuk menunggu jiwa yang ingin bermaksiat? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di jalan kita bertobat, ya memang berapa cerita kita dapatkan. Ada orang yang karena ketinggalan salat malamnya,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 Uh, tidak boleh dia kalau misalkan dia membakar tangannya dengan lilin bagaimana bisakah dia berbudi dengan sempurna maka tidak boleh tidak bisa ya palegana itu harus dengan taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuhah menangis kepada Allah meninggalkan perbuatan tersebut itulah yang diajarkan Nabi Islam ya tidak sampai membakar tangannya sebab larangan jelas sudah ada walatul ya ku ini kubelah tahlukah jangan kau lemparkan dirimu ke bara kebakaran kalau dia dia membakar tangannya tangan terbakar dia bisa berwudu dengan sempurna sementara salat harus dengan berwudu iya dan boleh tajam ya, maupun ketika ada udzur syar'i udzur syar'i tidak dibikin-bikin nah maka di sini tidak boleh dengan seperti itu Allahu a'lam saya juga pernah mendapatkannya tapi itu bukan dalil ya Mungkin di sini sudah masuk kepada Al-Hulu Berlebihan dalam hal ini Sehingga apa? Sehingga e, kita kalau lihat melihat e, A'imah e, Para imam yang terkemuka Diterima oleh imam ini Tidak terdapat sedikit pun dari mereka Hal, acara Atau cara seperti itu Yang ada pada dalil Kalau orang berbuat dosa Dalam dia bertobat Ya, ya kepada Allah subhanahu wa taala Dengan tawabatan masuha Demikian Alhamdulillah Baik Berikutnya kami akan angkat kembali dari Telefon di Tangerang Dengan Pak Hamdanis Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya membaca di buku-buku Mengenai doa-doa yang Rasulullah s.a.w. baca setelah sholat. Ya. Namun saya juga ada baca Dalam satu hadis Kutipan hadis bahwa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 Gitu, ya, ya, ya. ya, cukup Pak. Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana yang saya ketahui, itu memang ada lafaz apa namanya? Rasulullah membaca fi kulli tubur shalah, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan Para ulama memang berbeda pendapat ketika mengartikan sikun li tuburish ya. Tubur itu ada yang mengatakan sebelum salat, eh sebelum berakhir salat, sebelum salam, ada mater setelah salam. Nah, maka di sini adalah perbedaan pendapat. Ya. Eh kemudian eh dzikir seperti habis salat apa Allah, Allah, Allah terus ya sampai membaca eh subhanallah 33 kali dan seterusnya. Itu, setelah itu tidak ada riwayat untuk memberikan doa Allah wa'alam bisawab yaitu, Itu perbedaan ulama juga Dan juga dalam Sahih Rikis Sunnah Abu Malik mengatakan Ada doa-doa setelah solat Allah wa'alam bisawab Bapak kalau mau berdoa Banyak kesempatan ya, Bisa pada waktu sujud Bisa seperti jam malam terakhir Dengan adan dan ikhama Antara adan dan ikhama ketika turun hujan Maka itu waktu, waktu yang mustajabah Untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Nah, Ustadz. Baik, santri kita akan kembali dari telepon kita dengan Bapak yang ada di Jati Asi Silakan, Pak. Iya, asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini mau nanya sedikit sama mengenai asuransi kendaraan bermotor itu bagaimana, Ustaz? Waalaikumsalam, ya? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, asuransi itu, Pak, ya, itu karena orang naruh uang, ya sebagian uang, kemudian nanti dia bisa mengklaim uang yang banyak, ya. Dan kalau tidak ada klaim, ya uangnya hilang. Maka ini ada ada sistem apa namanya boror, ya, yang merugikan orang lain demikian. Oleh karena itu, meskipun dia rela, kemudian tidak boleh, ya. Maka ulama menganggap asuransi itu tidak boleh, ya. Sebab kalau dia ada orang yang kadang Uh, sudah banyak masukin apa namanya apa, Premi atau apa ya iurannya itu, kemudian sengaja uh, dia mungkin membakar usahanya, sengaja mungkin mobilnya diapakan, sehingga bisa mengklaim uangnya bisa kembali dan seterusnya. Maka ini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dalam Islam tidak dibenarkan, ya la doror walau biroar. Tadi mengatakan tidak ada dalam satu yang membahayakan ya, atau merugikan orang lain. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kembalikan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Iya. Ya, asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, mohon nasihat Ustaz. Waktu ana masih mengikuti kelompok thariqah zikir, pada setiap mulai berzikir dengan melafaskan Ilahi anta maqshudi waridaka matlubi, tini mah mahabataka wa ma'rifataka. Pertanyaannya Apakah lah tersebut juga bisa dipakai pada zikir pagi dan petang. Demikian sukran dari Abulatif di Jakarta Selatan. Silakan Ustaz. Iya, iya. Ya. ya, artinya bagus ya. Artinya baik ya. Yaitu Ilahi anta maksudi, ya wa anta maqlubi. Ya. Itu baik ya. Allah engkau Ilahi dan engkau engkau Ilahi ya Ilahi Tuhanku ya Ilahi engkau maqshudi wa anta maklubi. Engkau Allah tujuanku. Tapi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 tidak benar seperti orang salat tahajud dengan sebab ya, datangnya bulan Muharram misalkan orang salat tahajud disebabkan dengan datangnya bulan Sya'ban dan seterusnya yang kedua orang bisa terjebol sekarang kepada kepada perubahan A, karena cara ya seperti orang berwudu dimulai dari kakinya dulu atau yang lain ya atau orang yang ya, sebagaimana dijelaskan oleh si Muhammad sallallahu alaihiin ya. seperti doa tadi ini Tidak bisa dijadikan seperti itu ya yang jenis orang berkorban dengan kuda, karena tidak disyariatkan. Kemudian waktu, ya, waktu orang solat subuh misalkan menyengaja untuk solat subuh di jam 8 pagi, ya, maka tidak benar. Solatnya benar, solat subuhnya iya betul, tapi waktu tidak benar, maka masuk pada binah, ya, dan dan sebagainya. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai zikir ya pagi dan petang. Ya. Dan kalau kamu telah kan dzikir, ya. Boleh tapi itu kebanyakan orang Sufi yang menjalankannya demikian. Nah Ustaz. Baik, kembalikan kami angkat dari penelpon kita di Bekasi dengan Umu Ida. Assalamualaikum. Makasih sayang. Ya silakan Umu Ida, pertanyaannya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya uh, Ustaz. Nona, nana mau tanya. Dzikir ya. pagi dan petang itu kan banyak ya. Itu ya. boleh dibaca semua atau salah satunya Ustaz? Ya. Satu lagi boleh Ustaz ya. Ya, ya. ya ini. Suami anak kan kerjanya ke nasib pagi sama malam gitu ya. Nah kalau siap malam ini. Uh, dia kalau di, uh, dibangunkan pas ajan juri ini merasa kurang tidurnya. Jadi sering minta dibangunkan jam 2 lewat atau jam 3 gitu. Jadi mepet mau ke asar gitu salat juhurnya. Itu bagaimana Ustadz diperbolehkan ya, atau enggak ya. Enggaknya? Ya cukup umum ya, ya. Al -Alaikum. idat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Fikir pagi petang, apakah harus dibaca semua atau boleh dibaca sebagian? Fatihaullah, masyaAllah. Dan kata Allah berutaulah kepada Allah semampumu. Kalau memang kita mampu semuanya, maka itu yang terbaik, karena memang isinya, masyaAllah, kebaikan banyak bisa kita raih. Namun kalau kita tidak mampu karena berbagai macam hal, ya maka ya sudah semampu kita, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu Allah demi surga Allah di malam dan di waktu pagi dan orang-orang yang berpikir, "Mengapa langit dan apa yang Ya itu orang berpikir dalam badan berdiri, duduk dan berbaring ya dan kita berdiri atau berbaring ya mungkin kita bisa baca hanya sedikit saja silakan. Ya asalkan jangan kita tinggalkan berpikir kepada Allah SWT karena Nabi mengatakan, "Man alladhi yazkur Rabbahu wal la yazkur Rabbah" mati dan hidup. Orang yang semisalnya orang yang berpikir dan tidak berpikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati itu. Sehingga kita jangan meninggalkan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi petang maupun di setiap saat, pada setiap saat kita ingin ingat kepada Allah. Sebab kalau selama kita kita lalai kepada Allah, itu yang menempatilah syaitan Ketika kita ingat lagi syaitan pergi, lalai lagi syaitan lagi. Maka sebesar mana hati kita lalai Sejauh itu pula syaiton menguasai kita Dan sejauh itu pula ya Jasad kita akan dikelasai pula Oleh syaiton Adapun pun Bapak yang tadi siap Malam, siap pagi, kemudian Tidur kalau siang sampai jam sekian Ya kembali kepada beliau ya, Beliau dengar agan atau tidak Kalau memang tidak mendengar agan Ya ya tidak ada kewajiban bagi, -bagi dia Kalau dia tertidur Sebab orang yang tertidur itu adalah eh, Apa namanya Ketika bangun itulah waktu solatnya. Kemudian kalau memang bisa tepat waktu dan bisa berjamaah dan dibangunkan, ya maka kerjasamalah dengan masalah kebaikan. Wataawwunu anda lebih wataqwa. Wada taawwunu anda lebih mengurduan. Kerjasamalah dalam masalah kebaikan dan taqwa. Kalau memang dia mampu untuk itu. Kalau memang dia tidak mampu, ya maka kita tidak membangunkannya. Ya, ya insyaallah kita kalau memang dia apa namanya punya Undur seperti itu Dan dia tidak dengar Sebab kewajiban untuk sholat jemaah Kalau dia dengar azam. ya Kalau tidak dengar azam Tidak ada kewajiban bagi dia Kalau dia dengar azam Itu kewajiban bagi dia Seperti Abdullah ibn Waktum, ya Beliau buta Dan minta izin Keringanan untuk tidak sholat di masjid Kerana tidak ada penuntun Diberikan oleh Rasulullah izin Dan ruksuh keringanan Tapi setelah dia melangkah berapa langkah Dikatakan hal sami itu melidak Apakah, apa apa al-samit tanida engkau mendengar agam Ya, pak wajib maka datanglah maka di sini kalau enggak dengar agam tertidur ya dan bukan kewajiban kita membangunkannya ya tapi tinggal kerjasama ya kepada kepada orang tersebut ya maka kalau dia ter, tertidur sampai setengah tiga selama masih ada waktunya karena sholat itu al-wajib al-muwasak ya, dalam musafiki dikatakan al-wajib al-muwasak waktunya adalah sampai menjelang waktu berikutnya ya paling tidak dapat satu rakaat sebelum waktu berikutnya masuk ya idza man adraka rakaah adraka shalah mana siapa mendapat satu rakaat maka dianggap mendapatkan salat ya waktu terakhirnya itu maka dia tidak berdosa insyaallah kalau memang tidak mendengar azan Allahu a'lam bissawab kalau dengan isset dengan apakah termasuk uh, orang yang kena sebagai ayat dalam ayat yang orang yang apa satu yang lalai dari salat mungkin Oh iya iya betul ada, ada pun surat yang surat qariatul ladzi yukadzibu din ya qawailul muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Cela kala orang salat yang melalaikan salatnya. Maka makna melalaikan salat ini para ahli tafsir mengatakan dia salat keluar dari waktunya. Ya, dia keluar dari dari waktunya itu namanya orang yang melalaikan salat jadi sholat zuhur nggak sholat lah dia sudah tahu dia diam ya maka kemudian masuk masuk akar baru sholat. Adapun kata Nabi orang yang tidur bukan termasuk dikatakan orang yang apa namanya mufarid yaitu orang yang meremehkan sholat tidak orang yang tidur itu bukan orang yang termasuk meremehkan sholat selama dia nggak dengar adzan ini sebagaimana hadis yang Sahih ya maka waktunya orang ee, ketiduran adalah ketika dia bangun waktu sholat bagi orang yang lupa ketika dia ingat demikian. Namun, abdurrahim sholat awal waktu utama sholatlah di awal waktunya dan abdurrahim sholat luar h, fihbatih ilamatubah, utama sholat orang di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, ketika suami, para suami tertidur. Dan memungkinkan untuk dibangunkan ya, Karena tidurnya sudah lama Atau sudah cukup suratnya Maka kerjasamalah dengan ketapuan Tapi bagi sang suami yang tidak dengar adhan itu Yang tidak kena kewajiban ya Dan kita kerja sama Karena afdal sholat Adalah di awal waktunya Kemudian kewajiban laki-laki Kalau dengar adhan sholat berjemaah di masjid Maka orang yang melayakan sholat adalah Orang yang sholat ketika sudah keluar Waktunya itulah yang dikatakan celakalah orang yang solat, yaitu orang yang melalaikan solat. Demikian. Nah, nah Masad. Baik. Kembali kami akan angkat dari penelpon kita diwakili dengan Pak Wanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Wanto. Assalamualaikum, Masad. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya uh, surat Al-Mujadilah uh, al ayat 2 yang ada di nayyaut bilangan satu Maksudnya orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya. Mengapa istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya? Itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Oh, ya, cukup Bapak. Oh, cukup. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Ustaz. Alzihar itu biasanya memang dilakukan oleh orang Arab. ya. Namun hukum untuk semuanya. Wa ma'arfanna ka'ila rahmatil adamin.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 Mengharamkan alwapok, yaitu untuk ditiduri untuk dirinya. Maka dengan mengatakan seperti ibunya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, tapi kalau orang mengatakan rambutmu kayak rambut ibuku, karena memang benar rambutnya seperti itu, ya, bukan tujuan azizah. Zihar itu mengharamkan istrinya untuk ditiduri, itu diwapok, yaitu untuk dijimak. Ya, maka tidak terus azizah. Oh, ya. Demikian Pak, itu maksudnya zihar ya. Nam saja. Ya. Baik. Baik, kita akan angkat kembali dari telefon kita dengan Ustia oh, ini. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Uh, Pak Ustad, uh, saya mau tanya, oh, uh, dzikir uh, baju suara itu dilakukan dengan kerja boleh tak? Dengan bekerja, iya. Ya, cukup. Iya. Iya. Saya oh, kalau ada. Waalaikumsalam. Silakan Ustad. Dengan bagaimanapun boleh. Sebagaimana Allah bersama saya saya Inna fi khalki samawati wal ardi waktilafin layli wal nahari lahayatin liulil albab Al-lahi la yazkurun Allah kiyama wa ta'udha wa ala junubihim Wa yatafadkaruna fi khalki samawati wal atrabbana ma khalaqtaha za batila Subahanaka faqin a'za banar Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi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 yang saya bedah kemarin melakukan khiran, ya lah melakukan khiran, lah saya di situ beliau membawa dalil ini, ya, yang beliau bantah kepada orang-orang yang menggunakan al hadi sebagai dalil dzikir bareng-bareng, dzikir jamaah. Kadu ya, tapi di situ dipotong, tidak diteruskan. Sebab terusannya adalah al hadi naiyatulululoh, wa pohnu wa la junubim. Orang berdzikir, yang berdiri, duduk dan berbaring. Nah sekarang kalau memang dalil di sini karena bentuk jamaah dipakai orang berpikir bareng-bareng, apakah berarti harus ya dikerjakan konsekuensinya yaitu berzikir berdiri bareng-bareng atau berzikir duduk bareng-bareng atau berzikir berbaring bareng-bareng. Apakah ada orang yang berzikir bareng-bareng sambil berbaring? Nah itu, itu sungguh merupakan hujjah yang sangat kuat ya, sehingga tidaklah orang-orang yang menyalahi Uh, Al-Quran As-Sunnah ini kisahli mesti ada yang membela nya. Masya Allah, Wallahu alam sholat. Nah, Sat. Baik, kembali kekanan kami angkat pertanyaan dari pendengar kita Sat yang ada di Lampung dengan Payah ya. Silakan Payah ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Sat. Waalaikumsalam, Tuan Kato. Uh, saya mau tanya kalau misalnya kita sholat berjamaah di uh, masjid yang uh, tidak sunnah, ya, contoh misalnya sholat subuh dia mengenakan uh, pakaian sunat. Kebalik. Apakah kita sebagai makmum uh, ikut mengangkat tang, dan mengikuti mengaminkan atau kita diam saja uh, atau seperti apa sebaiknya, Pak? Pak. Ini, kan, terima kasih. Iya. Kita rasa. Meskipun di situ ada kunud atau ada berdiri lami-lami, maka tetap kita wajib sholat berjemaah bersama kaum muslimin, ya. Selama imamnya itu tidak tertuduh melakukan kesyirikan atau perbuatan yang bisa melarikan dari agama Islam, maka tetap kita untuk sholat berjemaah di belakangnya. Adapun bid'ahnya untuk mereka. Kemudian memang kunud itu ulama berbeda pendapat dan yang yang roji adalah doaifnya kunud tersebut, ya. Dan sehingga tidaklah kita menggunakan kunud. Sekarang bagaimana dengan makmum? Maka di sini para ulama berbeza pendapat. Seperti Syaikh Muhammad bin Salamah min dengan dalil in darah majui dan imam tidak membihir. Fahidah kab, Fahidah kab darafah kabiru, Fahidah korafans imam dijadikan untuk diikuti. Maka ketika berkat maka takbirlah. Ketika imam membaca maka diamlah. Maka dari sini beliau mengatakan ya imam kunut, tidak apa itu kunut. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Salamah min. Yang lain tidak demikian. Seperti yang disebutkan oleh Ali Hasan bin Muhammad. Maka kita tidak mengikuti gunut dan itu tidak mengapa kita diam saja dan saya lebih kepada tidak mengikutinya kecuali kalau memang di tempat tersebut ya semua orang baik gunut cair kita satu orang ya maka kita menggunakannya sehingga tidak berlumbung fitnah dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Insyaallah Subhanallah Waalaikum Salam. Nah, masak ya. kita akan angkat penonton terakhir reset. Ya dari Jakarta dengan Pak Hafid, silakan Pak Hafid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, saya mau tanya Ustaz tentang ayat di surat Al-Hajj yang dimaksud adzakirin wadzakirat itu siapa? Ustaz? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz az-zakirin adalah orang-orang yang berzikir dan laki-laki maupun perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. orang-orang yang berzikir itu bentuk ya. tapi bukan berarti bentuk jamak di sini kemudian mereka az-zakirin zikir bareng-bareng tidak ya barangkali itu yang maksud oleh saudara. Maka di sini ee, berapa sudah disampaikan oleh para saat yang lainnya. Yang terakhir asar dari Abdullah bin Mas'umuladulloh dhaanhu yang diriwayat oleh Adjar ini dengan sanad yang sahih maka ada orang yang berfikir bareng-bareng kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan mereka kepada Abdullah bin Mas'ud kami tidak mengendalikan kebaikan dan beliau katakan kami murni dilukai dan jadi beberapa banyak orang mengendakai kebaikan tapi tidak sampai dan kemudian dalam dalam apa namanya bahasa Arab nih ya eh, ada orang katakan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 Ya, makanya tadi al-dadina Allah itu al mereka yaitu orang -orang yang yaitu orang-orang yang berzikir. Nah, karena di sini bentuk jama' maka dipahami oleh sebagian orang dengan berzikir bareng-bareng. Tapi kalau teruskan kiamat wakwudan walajunubihim yaitu keadaan dalam badan berdiri, dalam badan duduk dan dalam badan berbaring. Nah, pertanyaannya, ya.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 Uh, para pendengar, demikianlah soal jawab yang sudah beliau sampaikan dalam sesi soal jawab ini dan selanjutnya mungkin set bisa antum sampaikan sebagai penutup ya, pada materi ya. soal hari ini. Silakan ya, set. Sebagai penutup, ya, adalah di dalam kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala wajib hukumnya dan termasuk mahabbatullah ini min mintauhid aduluhiyah ya, cinta kepada Allah dan namun bukan berarti orang cinta kepada selainnya dikatakan syirik ya selama tidak menjadikannya mengalahi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.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 Di istigha'i min as-sabirul Rahman, yasrifah itu yasha. Bahawa hati anak Adam itu berada di dua jemari antara jemari jemarinya Al-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saja Allah memalingkannya maka tiada minta kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam sawab. Wassalamu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa a'khru wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdiqa nashad alaihila anta. Astaghfirullahu bi layk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.